хвилин тому ми з старим сусідом були мало не посварилися, а зараз сміялися і на прощання помахали одне одному рукою. Ця пристрасть до стрибання по деревах завдала мені того літа ще більших прикращів. Була місячна серпнева ніч. На віллу понаєжало повно гостей, а серед них і одна 25-річна вдовиця Неріман, вона вже була в нас кілька разів, що робило честь нашому дому. Всі були в захопленні від неї. І не те, що якісь дурні покоївки, а навіть тітки, котрі любили на світі хіба що тільки самих себе. Чоловік Неріман помер рік тому. Казали, що вона його дуже любила. Через те вона завжди носила жалобу. Та мені чомусь здавалося, що якби те чорне вбрання – так не пасувала до її білявої голівки, вдова давно забула вже про жалобу і викинула б його на сміття. Неріман лащилася, мов цуцик, навіть і до мене. Намагалася пригріти мене, як ту кицьку, та я ніяк не могла полюбити її. Між нами був холод, я стримано зустрічала всі її лестощі. І хоча мій холод до молодої удовиці не зменшився й досі, я змушена визнати, що Неріман була підступно вродлива. Ось тільки занадто вже було в ній кокетування, котре мене просто дратувало. Тільки серед жінок вона трошки вгамовувалась. Та досить було з'явитися чоловікові, як все в ній мінялося, від обличчя до поглядів, голосу, сміху, Словом, моїм подругам зі школи, що діяли більше нищечком, ще треба було повчитися. Як мені було огидно, коли вона починала грати облудну роль нещасної вдови, тільки но заходила мова про її небіжчика. «Для мене життя вже скінчилося», – казала вона. «А я ж кипіла і думала, побачимо ж, якої ти заспіваєш, коли вподобаєш іншого. В нашому домі не було нікого, з ким Неріман могла б прилітелювати. Неджміє, ота мамина доня, для того ще не годилася. Дітки були вже сиві. У них тільки і діла було, що перемити комусь кісточки. А отже? А отже, я, здається, почала здогадуватись, чому цей Неріман унадилася до нашого двору. Її око впало, мабуть, на мого непутящого кузена. Може, вона хотіла вийти за нього заміж? Не думаю, що майже 30-літня вдовиця мріяла про одруження з 20-річним парубчаком. Це ж просто сором. Та якби навіть вона й наважилася, то хіба мої тітоньки оці карги віддали б наше безвольне пташеня у пазури вдовиці? А отже. А отже нема ніякого, отже. Щасливі вдові заманулися, поки Доля не підкине для неї когось такого, хто дасть їй розкіш та задовольнить примхи розважитися трохи з моїм кузеном. Я назвала Кямрана непутящим, але це з пересердя. Насправді ж цей потайний жовтий скорпіон із тої породи, що придивляються, з якого боку підлізти та вразити аж в саме серце. Від мене не могло приховатися й те, що кузен, розмовляючи з Неріман, начебто вдавався до натиків. і я почала стежити за ним навіть тоді, коли бавила з дітьми, плагала через мотузок або лежала долі і ворожила на картах. А зуби вдовиці вже ось ось ухоплять мого кузена. Вряди годи я проходила повз них, так, немов нічого й не бачу, і не знаю. Та вони враз замовкали. Або ж заводили якусь іншу балачку. Ви скажете собі, а що тобі? Хай роблять, як їм заманеться. Що мені? А те, що камран хоче мій ворог, а все ж таки кузен? Як же мені бути байдужою, коли хто ж на що за жінка хоче зіпсувати його душу? Та що я казала? А, ага, була місячна серпнева ніч. Гості сиділи гамірливим гуртком на веранді, де на щось горіла лампа, і весело сміялись. Дзвінки, як завжди на щось розрахований сміхний ріман, діяв мені, мов музичні звуки, на нерви, і я, щоб усамітнитись, пішла в найтемніший куточок саду. Там, на межі сусідського саду, стояла стара розлога чинара. Дарма, що з неї ані наїдку, ані пожитку, я любила цю бідну стару чинару і такою. На її широких вітах можна було лежати мов мову ліжку. Та й навіть бігати і не боятися, що впадеш. Того пізнього вечора я зробила саме так. Полізла на чинару і умостилася на високій-високій гілці. Аж чую, хтось легенько ступає і стиха сміється. Я напружила свій зір і почала прислухатися. І що ж я побачила? Мого кузена. Як вам це сподобається? Він ішов разом із щасливою вдовицею прямо сюди. Я вся принишкла, мов рибалка, котрий помітив, що до гачка пливе рибина. І боялася, щоб не вломилася або не затріщала піді мною гілка. І даремно боялася. Вони так умлівали, що, мабуть, якби я там затарабанила в барабан, то вони й тоді б не почули. Неріма не йшла перша, а мій кузен, мов, бранець раб, ступав за нею трохи поодаль. Та ось шлях їм заступив Дувар, іти далі вони не могли, отож стали під чинарою, на якій сиділа я. Ходіть же, мої маленькі ягнятоньки, ходіть сюди. Вас послав мені сам Аллах. Ми з вами скоро побачимось. Зробімо все, що тільки можна, щоб чарівна серпнева ніч запам'яталася вам навіки. Аж це як засюрчить коник! Ой, яка ж я люта була на нього! Адже не чути було слів мого кузена, які він промовляв щасливій вдонці. Якби можна було, то я б крикнула йому, нещасний боягузе, тут нікого немає! Чого ти боїшся? Говори, дужче!» З його промови я вчула лише кілька слів «Неріман», «Люба моя», «Ангели мій» Мене почало лихоманити, я боялася, що впаду або поврухну віття В до мене долинали слова удовиці «Я вас благаю, кем я вас благаю» Нарешті їхня мова стихла Нереман потихенько підійшла до тину, стала навшпиньки, наче хотіла побачити, чи ніхто не сховався в темряві сусіднього саду. Після цього вона повернулася до Камрана, який стояв і, здається, не знав, що йому далі робити. Коли це бачу, мій кузен ступив до неї і розставив руки. «Моє серце так і заколотало!» «Ну, думаю!» Зараз він отямиться і дасть цій ледачій жіночці доброго ляпаса. Ой, якби він так зробив, я, мабуть, заплакала б, стрибнула б з дерева і до смерті жила б з ним у злагоді. Але ця гадюка й не думала того робити. З несподіваною для його слабких, подівочому білих ручок силою, він ухопив удовицю за плечі, а потім за зап'ястя. Їхні обійми і їхні подихи, Злилися в один. В місячному сяйві, що лилося поміж листям чинари, я побачила, як змішалося їхнє волосся. Боже милостивий, яка ганьба, який сором. Я вся тремтіла. Мене пройняли якісь чуття, і я тремтіла, хоч мить тому лаштувалася викинути якогось коника. Як мені хотілося тоді стати справжньою пташкою. Щоб окрилитися і полетіти з цих віт, А сягнувши місяця, зникнути в його промінні І не бачити цього білого світу з його людьми. Я затисла руками в уста, Але з мого горла вирвався якийсь звук. Мабуть, це був крик жалю, Та ледве його почули там, внизу, Як він перетворився на сміх. «Ах, чому ви не бачили, Як сполошилися ті безсоромні?» Ще недавнечка щаслива, повна почуттів вдова линула сюди, мов місячний промінь, не торкаючись землі. А тепер вона втікала від за очі, натикалася на дерева, била собі ноги. Мій кузен кинувся, був і собі за нею, та пробіг ще трохи, передумав і знічено повернувся назад. Я все ще сміялася, бо не знала, що ж мені робити. А Кямран, мов лисиця, з відомої байки про лисицю і ворону, почав ходити довкола дерева. Та ось він переборов свій сором із нічення і сказав, «Феріде, сестричко, чи не зліжеш трошки нижче?» Я перестала сміятися і серйозним голосом спитала, «А це чому?» «Так, хочу з тобою поговорити». «Мені немає про що з вами розмовляти», Дайте мені спокій. Феріде, не жартуй. А хіба я жартую? Чого б це? Але це вже занадто. Коли ти не хочеш злазити, то я сам можу полізти до тебе. Від цих слів можна вмерти. Коли моєму кузенові на дорозі трапляється калюшка, то він перш ніж перескочити її, тричі позирає на свої черевики на воду. А вже як доводилося і сісти на стілець, то він брався за холоші і підтягував їх. То як же не померти зі сміху, коли мій тендітний, ніжний кузен хоче лізти на дерево? Тільки тієї ночі Кемран і справді наче шаленів. Ухопившись руками за найближчу гілку, він видерся на дерево і готувався лізти ще вище. Я мало не збожеволіла від думки, що ми отак вночі зустрінемося тут віч на віч, на дереві. Це було найбільшим лихом. Побачивши його зелені гадючі очі, я б плигнула б на нього, і ми б перетворилися на двох хижих птахів, що клювали в один одного, б'ючи креми між гіллям дерев. Я б тоді вийняла йому очі, а самого кинула б на землю. О, ні. Я кинулася б сама. Та одразу ж мені подумалося, що не треба чинити цього божевілля. І я гукнула йому «Стривайте!». Але він не зважав, навіть не відповів мені. Ставши на гілку, він почав роздивлятися, куди б його ще попнутися. «Стривайте, бо буде гірше!» – сказала я. «Адже знаєте, що я чаликушу? Дерева ростуть для мене, і я не зношу, коли хтось ступає на них». «Що за дивна розмова, Феріде!» Розмова і справді була дивна, і я, мамоволі, почала жартувати. Приготувавшись лізти ще вище, коли камера не зупиниться, я сказала. «Вам відомо, що я вас поважаю. Отож, мене дуже непокоїть, що буду змушена саджувати вас додолу. Це буде дуже сумно, якщо ви почнете голосувати «Аман!», адже нещодавно ви читали любовні вірші». «Слова Аман!» – я крикнула його голосом, і від цього ще дужче розроготалося. «Ну то зараз ми поболакаємо віч-навіч!» – вигукнув Кямран і подерся вгору, незважаючи на мої погрози. Страх зробив його сміливим і митким. Могло здатися, що ми грали в горидуба. дуба. Він гнався, а я все втікала. Та гіля чим далі ставало тоншим. Я подумала, що можна втекти – Плигнувши на паркан, але могла й не втекти ж, бо якби покалічилась, то заволав би не кузена вже я. Тільки же зустрітися з Кямраном в цю ніч мені теж ні за що не хотілося. Довелося змінити тактику. «А чи не можна дізнатися?» – запитала я. «Чому це вам так заманулося побалакати зі мною?» На ці слова Кямран зупинився і статечно відповів. «Феріде». «Ми жартуємо, а справа серйозна. Я боюся, що...» «Що? Чого ви боїтеся, га? «Що ти пощикуватимеш?» «А хіба я не роблю цього щодня?» «Але після цієї ночі твоя робота матиме вже інший вигляд». «А хіба цю ніч сталося щось надзвичайне?» Кемран стомився і був занепокоєний. Зараз він вже не думав про напрасовані штани, а взяв та сів на гілку. Здавалося, кузен заплаче, а він ще й жартував. Мені не стало його жаль. Тільки не було сили з ним розмовляти. І щоб хоч на мить залишитися самій, я сказала, «Не турбуйся. Повір мені, що боятися не треба. Худко йди до гостей, незручно». «Чи твоє слово вірне – Феріде, і клятва, і слово, і клятва, і що ти хочеш? Тобі можна повірити? Я думаю, що треба повірити, я вже не та, що раніше Феріде, та я й не знаю, про що ти тут говориш, і чого ти боїшся Я сиділа собі сама на своєму дереві Хто зна, але я чомусь не вірю «Кажу ж вам, що я вже не дівчинка, а доросла дівчина. То, мабуть, в цьому щось таке є. Ідіть, кузени, і не потерпайте, бо є речі, які бачить дитина, та не помітить дівчина, що вже почала дорослішати. Ідіть і заспокойтеся». Кемранів страх наче перейшов поволі на подив. Він ніби конче хотів мене побачити, і все пнувся головою до гори. «Ти розмовляєш якось інакше». Феріде, здавалося цим словам, не буде краю. Я прикинулася начебто гніваюсь і крикнула. Але ж годі! Будете базікати, візьму свої слова назад! Отже, думайте! Моя погроза знову налякала його. Задуманий кемран почав злазити з дерева і, засоромившись іти в той бік, куди втекла Неріман, пішов низом. Після тієї ночі щаслива вдова більше до нас не приходила. А Кямран ще довго боявся мене і щоразу привозив мені з Стамбула різні подарунки. барвисту японську парасольку, шовкові панчохи, хустинки або люстерку у формі серця чи розкішну сумочку. І нащо дарувати все це дівчинську, яке не знайшло б тим дарунками в житку? Такі речі могли знадобитися вже дорослій дівчині. Отже, Кузен хотів забити челеку шубаки, заткнути рота. Хоча я була в такому віці, коли стає приємно, що тебе пам'ятають. І ті цяценки мені теж подобались. Тільки чомусь не хотілося, щоб Кямран чи хтось інший знали, що ці дарунки мені не байдужі. Отже, коли розмальована бамбуковими хишками та вузькоокими японками парасолька падала мені з рук, хоч би й в куряву. Я не хапалася за нею, аж поки котра тіток не починала дорікати. «Оце така твоя дяка, Феріде!» Одного разу тітоньки вчинили справжній лемент, бо я зробила жест, наче хотіла покласти в ту розкішну сумочку цілу жменю ягід. А сумочка була з м'якенької блискучої шкіри. Коли я гладила її рукою, мене охоплювало якесь неймовірне почуття. Якби я була мудріша, то, мабуть, ще довго б користалася кемрановим страхом, і він був би змушений не раз приносити мені то те, то се. І хоч я любила оті речі, ще дужче хотілося мені їх ухопити і побити, порвати, кинути під ноги і стерти на порох і заридати. Так, він мені був ненависний, огидний, і моє почуття до кузена не змінилося. Раніше думка про те, що треба їхати в пансіон, завдавала мені гіркого смутку. А цей рік я не могла дочекатися того дня, коли зможу поїхати з цього дому і від цих людей. Якось першої ж неділі в новому навчальному році сестри повели нас на прогулянку в Кейтхане, Взагалі, сестри не любили гуляти по вулицях, але того дня ми чомусь ходили до вечора. Я йшла позаду всіх. Не знаю, як це сталося, що я так відстала від гурту, і ніхто цього не помітив. Мабуть, подумали, що я, як завжди, попереду, і навіть не гукали. Аж раптом коло мене виросла чиясь постать. Дивлюся – Мішель. – Челекушу, це ж ти? – запитала вона – «Чому ж ти так помалу йдеш, та ще й сама?» Я показала їй свою праву ногу, перев'язану хусткою. «Це ми грали, і я впала. Хіба ж ти не знаєш?» Мішель була славна дівчина і пожаліла мене. «Коли хочеш, я тобі допоможу». «Чи не думаєш ти запропонувати мені свою спину?» «О, ні, це неможливо, але я можу тебе підтримувати рукою». «Ні, не так» ти свою руку поклади мені на плече. Міцніше тримайся, а я тебе обійму за стан. Твоїй нозі буде не так тяжко. Ну як? Тобі все ще болить? Мені справді стало легше. Дякую, Мішель, сказала я. Ти дуже славна. Мішель вже трошки подумала і сказала. А знаєш, перейде, що подумають дівчата, коли побачать, як ми йдемо? А що? Скажуть Ферріде, теж закохалася і розповідає про це Мішель. Я зупинилась. «Це правда?» «А то ж!» «Тоді забери свою руку і негайно!» Це прозвучало, як наказ командира. Мішель не послухалась, а сказала. «Ти вже виросла, а ще й досі така дурненька. Та хіба ж це можливо?» «А чому?» Та ж усім відома, яка ти. Що ти хочеш цим сказати? Нічого. Просто всі знають, що в тебе не може бути ніяких любощів? До тебе ж неможливо залицятися. Чому? Невже я така негарна? Ні, чому ж? Ти навіть вродлива. Але ж хіба можна виправити твою наївність? Невже і ти думаєш про мене так? Хіба тільки я... Усі так думають. Кажуть, чи лекушу до кохання така самоздатна, як і гурди. Турецької мови я добре не знала, але французька була мені відома в усіх значеннях. Баклага, кабачок, вживаний як посудина на воду, мед тощо. Словом, куди не глянь, то скрізь таке-сяке. Я не була висока та гнучка, але ж не можна сказати, що моє тіло скидалося на якогось гарбуза, який жах, коли окрім чоликушу мене ще називатимуть і цим горди. Треба було щось робити, адже тут така загроза для моєї честі. Я поклала голову Мішель на плече, як це не раз робила вона сама, глянувши на неї сумно і багатозначно. Я гірко усміхнулася. Ну що ж, думайте і далі так. «Що ти кажеш, Феріде?» Мішель стала як вкопана. «На жаль, все це не так», – промовила я і тяжко зітхнула, щоб моя брехня видалася за правду. Тепер Мішель від подиву аж перехрестилася. «Ой, Феріде, як це гарно! Ой, тільки який жаль, я чомусь не вірю!» Бідна Мішель збожеволіла від усього, що було пов'язане з любов'ю. І навіть історія чужих почуттів давала їй насолоду. Але що робити, коли я не наважувалася розповісти про все відверто? Одначе було б непристойно, якби я почала критися. Коли вже почала, то треба вести далі. Так, Мішель, сказала я, я теж покохала. Та й тільки Челикушу. І він теж, звичайно, гранди гурди. Отже, я повернула Мішель це прізвисько, яким вона мене щойно назвала, та ще й з предметником «Велика». Мішель навіть голову не прийшло сказати «Це ти, Горди, це твоє прізвисько». Дивно, але як тільки я почала брехати ще дужче, прихильність Мішель до мене вже й зовсім зросла. З усією ніжністю обійняла вона мене за стан і просила «Далі, Фереде, розповідай, що було далі». Отже, й ти теж. Як це гарно любити. Чи не так? – Так, це чудово. – А хто він той юнак? Красень? – Він дуже вродливий. – А де ви з ним зустрілися? Як познайомились? – Я мовчала. – Ну ж, бо от вперта. – Де вже там вперта? Я так хотіла розповідати. Але що? Я не знала, що його видумати. Щоб спантеличити дівчат, потрібен юнак не вигаданий, а справжній. А його так тяжко знайти, так тяжко, навіть в думці. Ну, Феріде, я ж чекаю, бо скажу дівчатам, що ти пожартувала. Це мене занепокоїло. Пожартувала? Боронь Боже, ще приліплять мені це прізвисько Баклага. Отже, треба було видумати щось таке, щоб вони переконалися, щоб збити їх з пантелику. І як вам подобається? Роль мого коханого перед Мішель виконував Кямран. У нас роман з кузеном. О, це не той білявий юнак, якого я торік бачила у нас перед покої? Звичайно. Ой, який красень! Я вже казала, що Мішель була дівчиною, створеною для кохання. Кямран де тепер в пансіоні був двічі, ну, може, тричі. Та Мішель, мов та кішка, що пронюхала м'ясо, відчула присутність перед покої хлопця і прибігла, щоб піддивитися за ним. Дивно, справді? Сходила зоря. Була вже осінь, але така, мов поліття, і мені здавалося, що пахне жнивами. Я всім тілом налягла на Мішель, наші коси злилися докупи, а моя щока – Притискалася до її обличчя І я почала розповідати їй неправдиву історію Ніч була ще зоряніша, ніж ця Ми залишили галасливих гостей І пішли в сад Я попереду, а мій кузен трохи позаду Він говорив мені якісь дивні і гарні слова Хіба можна їх переказати? Та й навіщо? Цикади аж заливалися а ми йшли, йшли. Місячне сяйво залило нас, і ми знайшли прихисток під деревами. А потім знову було місячне сяйво, потім ще раз розлоги крони дерев. «Невже у вас такий великий сад, Фериде?» Я злякалася, щоб не вийшло неправдиво, і сказала, «Та ні, ми помалу йшли». Стежка урвалася, там був уже сусідський дувар і велика чинара край саду, там ми й зупинилися. Я встала навшпиньки, начебто дивилася через огорожу в сусідський сад, а він заломив собі руки і хотів рушити до мене, та не наважився. «Але ж ти дивилася в сусідський сад, як же ти це побачила?» «А тінь на огорожі? Ось, здається, у мене добре виходило. Я вся тремтіла, тихнув голос і на очах броніла сльоза. «А далі, Ферідея, далі!» Далі він охопив мої руки. «Ой, яке щастя! І що?» «Що? Хіба я знаю?» «Боже мій, ти ж зупинилася на найцікавішому місці!» Потім на дереві закричала якась пташка. «Гидка, товста пташка!» Ми злякалися і повтікали. Я вже не могла стримати сльози І поклавши голову Мішель на груди, гірко заплакала Хто з нас, скільки б я проплакала Та дякувати Богу, сестри помітили, що нас немає І почали гукати Мішель крикнула Ідемо, у чолокушу болить нога, швидше не можна Так, Мішель, це правда Я таки через це й плачу Хоча можна йти й швидше а вночі, коли вже всі спали, я плакала ще дужче. Тільки вже не тому, щоб грати роль, а з гніву на себе. Хай я вигадала якісь любощі, щоб мені не проліпили це гурде. Але хіба немає на світі більше людей, окрім кузена? Чому я вхопилася за нього, коли він мені найненависніший у світі? Я записалася собі завтра вранці, Ледь прокинуся одвести Мішель за руку в куточок і сказати, що вчора я все набрехала. Але дивно. Вранці я прокинулася і відчула, що мій сором наче пропав. Так я й не наважилася сказати правду моїй Мішель, а вона тепер аж зазирала мені в очі та мене, як хворе дитя. Помалу моя пригода стала відома всім. Мішель, мабуть, розповіла дівчатам це як страшну таємницю, і вони не наважувалися мені щось сказати. Але вони так позирали на мене та посміхалися, що було зрозуміло, як їм хочеться про це поговорити. А я пишалася, що хоч довелося тимчасово відмовитися від пустування та витівок, адже всі дивилися на мене як на дорослу, закохану в кузена дівчину. Не гоже ж мені тепер плигати, мов малій дитині. Та, як кажуть, від долі не втечеш. Ввечері, взявши на останні перерви Мішель під руку, я вигадувала їй усе нові і нові пригоди, а в душі мої прокидалося чортиня, і все-таки починало шаленіти. Якось ми знову пішли на прогулянку за місто, та Мішель чомусь не ходила, коли ж ми поверталися додому, Мішель зустріла мене біля воріт, схопила за руку і повела бігом в сад. – Тут така новина, – сказала вона, – але вона тебе не тільки втішить, але й засмутить. Я не знала, що й подумати. – Сьогодні в пансіон приходив твій білявий кузен. Я замерла. – Звичайно ж до тебе. – Ну чому ти не зосталася вдома? Я не вірила. Кам'ран не прийшов би, якби не мав якогось важливого доручення. Мішель, мабуть, помилялася. Та я не поділилася з нею цими сумнівами. Лише сказала, що ж тут дивного, коли юнак приходить до дівчини, з якою любиться. Який жаль, що тебе не було, а? Звичайно. Мішель погладила мене по щоці і сказала, якщо любить, то ще прийде. Я теж так думаю. А після вечері сестра Матільда викликала мене і подала дві барвисті, перехоплені сріблястою ниткою, коробки цукерок. Це приніс твій кузен. Я не любила сестри Матільди, та цього разу ледве стрималася, щоб не кинутися їй на шию і не поцілувати в обидві щоки. Отже Мішель не помилялася. Кямран справді приходив. Якщо серед дівчат ще були такі, хто мав сумніви щодо моїх пригод, то тепер, побачивши ці цукерки, змушені будуть подумати інакше. Як добре. В одній коробці були різнокорольорові цукерки з лікером, а в другій – шоколад в золотистих папірцях. Якби це сталося півроку тому, я не показала б їх навіть найближчим подружкам. Але цього вечора ми сиділи в класі і готували домашнє завдання а коробки так і ходили по руках. Кожна брала одну, дві, а хто й три цукерки. Кому скільки совість дозволяла? Деякі дівчата здалеку кидали на мене багатозначні погляди, а я ж, буцімто ніяковіючи, отверталася вбік і усміхалася. Як чудово! Мішель, повертаючи мені коробки, в яких, на жаль, вже виднілося позолочене денце, пошепки сказала – Феріде, уяви собі, що їх тобі подарували з нагоди заручин. Я поглянула на цукерки. Так, дорогою ціною заплатила я за свої вигадки. Та що вдієш? Минуло три дні. Я готувала до екзаменів кольорову географічну карту. Я не любила мати справу з фарбами. Не вміло брала я то одну фарбу, то другу і геть зайлозила собі руки й губи. І ось у такий час приходить донька сторожа і каже, що перед покої на мене чекає кузен. Я не знала, що й робити. Глянувши довкола, розгублено зиркнула на вчительку. «Феріде», – промовила та, – «карта хай полежить, а ти вийди до гостя». «Карту я, звичайно, то покину, але як мені вийти до того гостя з таким обличчям, Моя подружка, з якою я сиділа, дістала з кишені маленьке дзеркальце і весело подала мені. На мене було страшно дивитись, особливо на рот. На уроках я звикла жувати ручку, отож тепер тицяла собі в рот пензлика, через що мої губи рябіли і жовтою фарбою, і червоною, та ще й синюю. Я не знала, що й робити. Вимити їх водою з милом, а тим більше витерти хусточкою, Зараз, звичайно ж, неможливо, тільки дуже заяложуся. Я на кем рано не дуже б зважала, вже перед ним могла б з'явитися, як мені заманулося б. Але ж перед подругами, які, дізнавшись, то прийшов, вже й так посміхалися треба було грати за кохану дівчину, що вже готується до заручин. А нехай йому всячина доведеться грати за кохану дівчину. Коридорія зазирнула в дзеркало, і в мене стиснулося серце. Якби я була тут сама, то може й не пішла б у передпокій. Але тут були й чужі люди, хто знає, як сприйняли б вони мою поведінку. Отже лишається один вихід, і я штовхнула двері і бурею влетіла в передпокій. Кемран стояв біля вікна. «Підійти до нього відразу? Але тоді доведеться щось робити. Наприклад, подати йому руку, а очі забруднити біленькі й ніжні руки кузена. Я знову побачила на столі два пакунки, перехоплені сріблястою ниткою. Я здогадалася, що то мені. У мене не було іншої ради, як перевернути все на сміх, а поквесені губи й руки видати за мої звичайні дитячі пустощі. Я ледь підняла подол свого чорного фартуха, і зробила перед пакунками тривалий і пишний реверанс. При цьому я не забула витерти апартух ще раз свої пальці, а пославши подарункам кілька поцілунків, трохи витерла пучкою й губи. Кемран, усміхаючись, підійшов до мене, і я подумала, що треба подякувати. «Яка надзвичайна уважність, Кемран беєфенді!» «Звичайно, шоколади, цукерки з лікером – це плата за моє мовчання. Але я людина, і мені теж властива совість. Минулого разу ви принесли цукерки з лікером, яких там тільки не було. Мабуть, цього разу я побачу те саме. Справді важко описати, що то за цукерки. Вони тобі тануть у роті, а разом з тим тане і твоє серце. «Цього разу, Феріде», – сказав кемран. Вигадаю, побачити щось краще. І він подав мені пакет, а я з вдаваним нетерпінням, та ще й начебто хвилюючись, почала його розв'язувати. Але в пакеті було дві книжки по золочених палітурках. Такі розмальовані казочки дарують на Різдво дітям, а кузен, хто зна чого, надумав зглузувати з мене. Якщо він прийшов тільки задля цього, то все сором. «Хіба ж можна було не дати йому маленького уроку?» І я таки не втрималась. Суворим тоном, який зовсім не посував до моїх розмальованих губ, я сказала, «За подарунки треба дякувати. Та все-таки я зроблю вам невеличке зауваження. Кілька років тому ви теж були дитятко. Правда, ви і тоді своєю статечністю та поводженням скидалися на дорослого. Але як там не було – «Дитина є дитина, чи не так?» «Дякувати Аллахову, що не рік то все ростете і стаєте схожі на героя із ілюстрованого роману. Але чому тоді ви вважаєте, що я назавжди залишуся дівчинкою?» Кемран з подиву уп'явся в мене очима. «Пробачте, Феріде, але я вас не розумію». «А що тут розуміти? Коли ви зростаєте, то чому я маю залишатися дитям?» і читати казочки з дрожевої бібліотеки. Я заслуговую на те, щоб зі мною поводилися, як з п'ятнадцятирічною дівчиною». А кемран все ще дивився на мене розгублено і казав, «Я знову нічого не зрозумів, Феріде». Я накопилила губи і зробила же здивування, мовляв, як можна цього не розуміти. Але як на правду, то я і сама себе вже не розуміла». «Що я хотіла сказати?» Тільки шкодувала, що висловила голос думки. І тепер намагалася облишити цю тему. Нервовим рухом розірвала я нитку на другій коробці і побачила, що там були цукерки. Кемран зробив легенький, майже офіційний уклін і мовив, «Це для мене велике щастя почути від вас особисто, що з вами час уже поводитися як з дорослою дівчиною». Я не бачу потреби вибачатися за книжки, це тільки жарт, і не більше. Адже це підтверджують ось цукерки. А якби я справді хотів подарувати вам книжки, то приніс би якийсь такий роман, що ви про нього щойно говорили». Кемран справді жартував, але якщо навіть і так, то мені все-таки було дуже приємно, що він говорив серйозним тоном. Щоб не відповідати, я склала руки, мов, до молитви, і вдала, що дуже захоплена. Кемран замовк. А я, глянувши йому в очі, відкинула одним рухом голови з чола коси і сказала, «Я не слухала вашої мови. Мене так полонили цукерки, що я давно вже вам пробачила. Навіть навіщо ці розмови? Я дякую вам, кам'рани». Здається, йому стало прикро, що я сказала, ніби не слухала його, але він вирішив чомусь не показувати цього. Лише зітхнув і посмутнів. «Ну, то що ж», – сказав він, – «буду тепер дарувати вам таке, що годиться дорослим, а не дітям». Я прикинулася, що мене зараз цікавлять тільки цукерки. З такою радістю дивилася я на ту коробку, наче то була скринька коштовностей. Я складала цукерки на газеті і безугаво говорила – Їсти цукерки, камрани, це також мистецтво. І перша, зрозуміла, це я, ваша вірна служниця. Ось глянь, камрани, ти, наприклад, не бачиш в тому лиха, якщо з'їси перед жовтою червону цукерку. А яка тут помилка! Червона, занадто солодка, та ще й має присмак м'яти. З'їси і не відчуєш тієї ніжності і духмяності, яка ховається в жовтій. «Ой, мої любі цукереньки!» Я взяла одну і, притуливши до губ, почала з нею розмовляти, мов з пташенятком. «Дай її мені, Феріде!» – простягнув руку кузен. Я з подивом глянула на нього. «Що це має означати?» «Я її з'їм!» «Здається, ми погано вчинили, що оце відкрили коробку. Добре діло, коли ти почнеш їсти те, що приносиш мені!» «Мені тільки оцю!» «Що ж це має справді означати? Він не гидує їсти те, що майже лежало в моєму роті?» «Чого я тільки не подумала?» Я так розгубилася і розхвилювалася, а він простягнув руку і хотів цукерку вихопити в мене. Але я так спритно сховала цукерку і показала кузенові язика. «Ти, ба, який спритний став! Раніше цього хисту вам бракувало!» пожартувала я. «Дивися, я зараз покажу, як треба вживати ці ласощі, а вже тоді і віднімай». Я задерла голову, висолопала язика і поклала на нього цукерку. Вона танула, а я похитувала головою і все намагалася розповісти руками, бо ж язиком не могла, яка тільки незвичайно смачна та цукерка. А кузен дивився мені в рот, так здивовано і розгублено, що я не втрималася і засміялась. Але одразу ж взяла коробку і серйозним тоном сказала. «Тепер вважайте, що ви навчилися, а отже дарую вам одну цукерку». Кемран напівжартома відштовхнув коробку. «Не хочу. Їж сама». «За це також дякую». Розмовляти вже не було про що. Для годиться, я запитала, чи здорові родичі, і поклавши під паху коробки, хотіла вже йти, та почула в сусідній кімнаті тихеньке шародіння. Я насторожила, мов кішка вуха. Я почула, як у тій кімнаті, де зберігалися наші навчальні таблиці, малюнки, карти, спершу відчинилися двері, а потім щось із цього навчального майна впало додолу. І за скляними дверима почалася якась метушня, наче десь юркнули миші. Непомітно від кузена. Глянула я на двері. І що ж там побачила? На матовій шипці виднілася величезна тінь якоїсь голови. Ага, Мішель! Вона, мабуть, сказала дурній сестрі, що їй потрібна якась карта, і прибігла в цю кімнату, щоб підглянути. Тінь зникла. Та я не мала жодного сумніву, що Мішель зазирає в дірочку замка. Що ж робити? Вона вважає, що ми закохані, а отже сподівається чогось незвичайного. Якщо я скажу кузенові на прощання, ну гаразд, ходи з Богом, вітаю всіх вдома, то Мішель про все здогадається, а потім перестріне мене в коридорі, покуйовдить мій чубчик і посміхнеться, мовляв, так ти мені казки розповідала. Я злякалася і вирішила ушукати її. Так, це зле. Але коли вже я почала цю роль, то повинна було грати її далі. Мішель, як і більшість наших школярок, турецької мови не знала. Отже, наша розмова не мала ніякого значення. Треба було тільки, щоб наші голоси і жести створювали враження, ніби розмовляють двоє закоханих людей. – Ой, стривайно, – сказала я Кемранові. – Чи онук нашої няньки вдома? Це був хлопчик-сирота, що вже ось кілька років ріс у нас. Спантеличений цим питанням кемран промовив, «А вже ж вдома? Куди він дівся?» «Звичайно, я знаю. А проте хто зна? Я цього хлопчика так люблю!» Кузен посміхнувся. «А це звідки раптом така любов? Ти ж на бідолаху ніколи й не дивилась!» Я зробила якийсь недоладний жест і промовила. «Той що? Як не дивилась? А це не означає, що я його не люблю? От іще дурниця. Навпаки, я його так люблю, що...» Слово «люблю» я промовляла, схиливши голову і притиснувши руки до грудей, наче грала роль у дамі з камеліями. Та це не заважало мені й на двері, якщо Мішелі знала яких шість турецьких слів, то троє з них обов'язково було «любити», «любов» і «люблю». Але якщо я помиляюся, і Мішель може, на жаль, заглянути в словник або когось запитати, тоді вона дізнається, який зміст ховається за словом «люблю». А мені же ще треба було думати не тільки про Мішель, а відповідно поводитися з Камряном. а саме з цією другою лінією політики я й не впоралася. Мої слова і жести дуже насмішили Кемрана. «Що це таке, Феріде? Звідки у тебе такі почуття?» «Адь звідки, хіба зараз час про це казати?» Подумала я так само полум'яно повела далі. «Що вдієш? Люблю та й годі. А ти мені пообіцяй, що приїдеш додому і подаруєш моєму хлопчикові якийсь сувенір. Розумієш? Сувенір на знак моєї любові». Ой, як мені хотілося дати Камранові якусь цяцьку для того хлопчика. Хай би Мішель побачила. Але, мов нам у кишені не було нічого, окрім пожмаканого паперу, якого я хотіла пожбурити в одну стару сестру, що завжди дрімала на вечірніх уроках. Та ця безвихідь наштовхнула мене на ще кращу ідею. Я вхопила Камрана за руки, мов би хотіла його обійняти, і сказала – «Ти повинен хлопчика обійняти і поцілувати за мене багато, багато разів в очі. Ти мені обіцяєш?» Я майже була в його обіймах. Наші подихи злилися в одне. Бідний кузен нічого не розумів. Не знав, як сприйняти цей бурхливий вияв почуттів. І страшенно розгубився. Роль було зіграно з успіхом. Час спадати завісі. Я відпустила кемрянові руки, не перевівши й подуху, вискочила з передпокою. Я чекала, що Мішель вибіжить в коридор і повисне мені на шиї, але ніде не чулося й звуку. Я повернулася і потихеньку підійшла під двері комірчини. Ніякого шуму. Я не втрималася і відчинила двері. І що ж я побачила? Це був старий брат Ксав'є – Іноді він приходив до нас давати уроки музики. Він зліз тремтячими ногами на лаву і шукав на шафі зошити з нотами. А нехай йому всячина! Я боялася, що там Мішель, та я соромилася перед камераном. Я відчувала, що моє лице палає, як від лихоманки. Замість того, щоб піти до класу, я побрала в сад і підставила голову під струмінь джерельної води. Мало того, що мене палило, я почала тремтіти, вода текла по косах, обличчю, лилася за комір, а я стояла й думала: якщо вже вграв кохання змушує людину так палати й тремтіти, то яке ж тоді справжнє кохання?